Men tror ni inte på att man ska behandla alla som du vill att de ska behandla dig? Ta ett exempel med ett ungt svenskt par som promenerar ute i förorten runt midnatt. Hon och han tror på den gyllene regeln. Är kristna och antirasist dessutom. Och resonerar kanske att de kan ju göra det. Det är i sitt bostadsområde med europeiska män. Och de är minst sen inte rasister och hon blir överfallsvåldtagen och kan misshandlad av förortschöpor. Det spelar ingen roll att hon och han hade behandlat dem trevligt om de hade gett henne en chans. Hon och han trodde på den gyllene regeln, det gjorde bevisligen inte dem, eftersom de knappast vill bli gruppvåldtagna och gruppmisshandlade själva. Det enda som spelade någon roll för dem var huruvida paret hade vitt skinn eller inte. Stöter de på någon med vithud visar de sitt förakt, hat och sin respektlöshet för dessa och söker förgöra dem. De trodde inte på en universal gyllene regel gällande sitt bemötande mot alla folk och individer, utan krigar mot svenskarna. Låt oss ha exakt samma attityd tillbaka mot dem. Låt oss visa vårt förakt, hat och vår respektlöshet mot dem och söka förgöra dem. Hur som helst. Antalet exempel som kan ges är er oändliga och vid en närmare analys är denna gyllene regel, en helt världsligt frånvänd princip som inte fungerar i verkligheten, speciellt inte idag i det integrerade samhället med det ökade hatet mot den vita rasen. Det är dumdristigt och godtroget, minst sagt, att ha denna attityd, agerande och bemötande ute i världen mot sina fiender och världens avskum. Är det en gyllene regel att ta mot dessa? Nej, det är självmordsbenäget och lämnar dig med händerna bakbundna mentalt och dig desarmerad när du stöter på sådana typer, eftersom alla är inte civiliserade europeer som följer judi- och kristen etik. Ta istället den offensiva attityden, agerandet och bemötande av att hata och förgör dina fiender och världens avskum. Låt oss kriga tillbaka och antingen göra slut på dem eller tränga ut dem, från Sverige, Europa och alla europeiska länder.